Eta, zuzenketa hoietaz, eh? Doen mendakin hoietaz hitz egiteko. Balenik eta bein, ahortzi Alonso, dugu teleferonen beste muturrean, eh? Hagoetxan hitzeko gozera maia. Hortzi, kaso? Egu erdion? No, Apagasio da, egu mm, bueno, ben, eh, bueno, baudal batza horren valorazio bat, baudal, aurre kontuen valorazio eh, bat. Bueno, valorazioa, ez dakit, eh, ez dugu esango esten, eh, eskorra eskorra denik, azkenean, bueno, esan erudala hitz egiteko edo, eta ez tabaiderako, edo, bueno, emantzune gallaztu da izan. Nik te sai gore bai, ez dakit, Alden Eñal eraikitzak praktiko datzun batera bidali, horreri, ze bakoitza berera e, juten modin bala eta gainera batzak aprobetzaten e, ate eskuindorokorrak medio daudela, ba bueno, horia e, e, ez hartzen da. batean ez pizkate astuna do, ez? Baia bueno, e, e, gure kontuare mantendu denuen, e, gure proposamenak egin ditu, emendakinak aztertu zidan, eta, bueno, hori, argi ikusi duguna laburrean da, interesgarra izan kontetekela zen, pues, urtean txarreko dekarlan horreri ustea, ez? Egoain, egun batean, goizu batean edotako dela kontetatu berrean, eta bera baki gara. E, Hainbat e, zuzenketa onartuak izan ziren, abotsan itxaka horkezutakoak, modu baten ezin bestean, e, udala urre kontuari kontrako bozka eman zen ioten, zergatik? Bai, bai, bai, bai, bai. E, azkenean entzun genduen e, txominen hitzetan ea jokak, onbarriko ea jokak daukan plangintza, baina, bueno, pixate, ba, plangintza, esan ezak egun, eta esan egun bezala to, osea, horien hitze zentzun da, oso ondo, oso politxala eta, eta interes errak izan lagiteke, baina, bueno, e, azkenean ikusten denagotik ere ikusi zendan atik, eta pixat, azkenean, azkeneko ibilbidea batik, ez? da, ba, ikusten duguna da, hitzeretik anekin txetala gonda dela etxan dugun bezala, eta erasmo gondak egonda ere, ez duguna hori zala antzakartzen, baina nire eguna da, hainbat gauzetan ez dela eguneko dunez egizten, hor zintzifikatuaren atzen dirila gauzak, eta, eta, bueno, erabaki benune, esesko motu amatea, behar bueno, ingo aurre kontua behir, ikustuko e, guazkara leher egin zaldi, osoak erai zertako maten duen, eta dero, ba, hau kagut denbora, e, bueno, e, jarrenak eta, ea, susen de ba, ba, bueno, ba, beste sintonia batean jartzea ez hmm. hongida eh modu batera zein bestean egia da eh aurreko legegintzaldiarekin alderatuta e, ud, ba, oposizioko udal taldeek aukera izan bezuela zer txobai gutienes ezta ez hasirrikito ba, batetik e, ba susenketaren bat edo beste ba o, basartzeko edo onartzeko ekarpen bat egiteko alegia mm, bai. Ba, bai bai bai, hortan, bai ikusten dazkenean, da segun eta No, Bazetik ere izan egiteke denbora kontolatik ere bai, itzen gero nire bai, ez, eta Katarina zonarketa izan duzena, ez, pixar metodologia ere aztertu barko gela, aurrera gurron begira, ba, ba, oako mendakiniak eta oako diru partidak azterteko, eta bera entzako ere interesarrak izan egitezkena, ba, ba, denbora gehiago, de, denbora gehiago horrekin azterteko, ez, guberdin ikusten duguna da, eh Jakinbere bai eh eh lan edo lan asko eta lan karga lan zama hondia e, udaletxean eta eta barruko langileek ere bai duten lan zama hori aurre egiteko ba, ba ez dela arraxa ere bai ta Jakinbere bai ba bueno, programa aldaketa eta bar ba, ba aurrekontu sirribor bare lehinago lehinago aztertzeko aukera izango da genu ba ba, bueno, ba denontatu beto es eta bueno ez horregati bai ondatea ondo daiteke e, de sea edo radio sintonía eh, en eta se eh, aukera, baina baina bueno, eh, ez egiten dizu eta eta eta bueno, ikusiko gogoraz. Eh, gaur deko goia egindako hiru zuzenketa onartu zirela, guztira mila euroko balio dutenak, eh, zeintzu dira hoiek? Ze ze hiru zuzenketa dira edo hemendakin? eh bueno, zen eh Lena gotik ingen ingenun eta eta neizta gaia delicato izan, ba bueno, genere indarkeriaren protokoloak no, diru partida bat. Eh, fun eh igerritasargia eh bermatzeko ba plangintza bat edo egiteko horko beste diru partida bat. Gero ikusten genuen interesgarria izango ditatekeela ta beharreskoa da guztiz ere, e, eh, horrenbesten invertitzen den e, aur eh aur parkeetan, ba aurres gaitoentzako e, hainbat edo elementu edo egokitzea, ez? Ikusten dugu beste herritan ere bai holako eztintza bal badagola, baina eta ez, adibide sinple bat izan ikusten dugu Arlore-re jorratu bar dela, zerbait tokate segunon bakarrik ekesatzen garela eta eta hala ez baldi bada ere, ba dugu e, aukera eskaini bezaiola eh zerbitzu bat eztintzeari eta dele, bueno, partkartzea sustatzeko ekimenetzako e, ere bai beste diru partida bat ere gehitu zen, eh bai aurre ikusten zuena e, bai aurrekontu partartzaileetatik aparte baino pixkaizentate e, urtzia gorangorean e, partartzea sustatzeko eh bueno, diru e, partide hori e, gehitu zen, ez? Mm Horrezan -hmm. izateke oñarriano da onartu zen eh Eh, gero bai, ba bueno, eh técnica de aquí en eta beste bideratziak izan eh e, bideratzea e, bat e, gai eta eta bueno, ba orduan eh azera botaren ditu eta eta horratik jarraipena dugu urtean zehar eta urte guztiak aguko. Fixat eh xungo eta inguruko e, e, jarraipena daiteko, az. Ongida. Ba, horrekin geratuko gara momentu 8.000 eske ere, gure lagotekatik. Vale,